Då så spelar vi in den här botläggpodden. Nu kör vi. Woo. Ja. Och ett äh, äkta pilotavsnitt. Det, det är inte så att det finns ett avsnitt tidigare som är jo. så jävla pinsamt. Verkligen inte. Jag kan Nej. Utan det här är första gången. <håll> så är det. Uh, uh, det är helt sant. Berätta om Sara dags tweet. Ska... Ja, ska vi börja där? Vi, ja, men... börjar, vi börjar. Vi tar avstånd i Sara Skittedal. Uh, och... Och henne kanske. För att ställa mig först. Är det aktuellt? Det här är nyligen i och med Folk och försvar? Ja, precis. Eh, 2015 0111 klockan 17.13 skickar hon detta tweet från då Sälen på Folk och försvarskonferensen. konferensen. Någonting. Fofrk. Ja, Fork, det, ja precis. Jätte, jätte, Jättekonstig hashtag. Fofrk. For, for. mm. ja. Där skriver hon så här. Jag upprepar mig från förra årets Fofrk. Pacifism är ett större hot än kärnvapen. Ja, det, alltså man behöver inte <laughs> säga så mycket mer <laughs> eh. Jo ja, men jag vill säga Någonting om ja, men, det för, ja, ja, jag, ja. jag har inte funderat på det Alltså Det är, ju, det är jätte, en jätterolig sak att säga För jag tycker så, här, det är, på ett sätt Att vara så pacifist Det är jätte nu, nu så kommer jag också låta liberal För att så här är Ursäkta mig Men i en idealvärld Alltså i idealvärlden mm. ideal, Det är alltid den liberalen man rör sig i, liksom, ja. eh, där är ju man ju pacifist. Man vill ju att det ska vara. Man vill ju kanske inte att det ska behöva vara krig i världen. Ja, men i realiteten är det krig, och det är till och med ganska bra med krig ibland. Till exempel, ja jag vet. Mm. Men, <laughs> därför att men Jag tänker på sånt som kvinnorösträtt och så. Ja. Alltså den typen av kvinnor på arbetsmarknaden, den typen av företeelser. Har ju skyddat på av krig till exempel. Mm. Och demokrati, införandet av demokrati och så vidare. Mm. Eh, så att det finns ju ganska bra saker med krig också. Mm. Jag, jag, kan säga, jag, jag kan väl hålla med om att det finns bra konsekvenser av krig. Men jag tror att det går upp, alltså att uppnå de ja, här det, bra sakerna. Exakt. själva kriget. I, I idealvärlden. Oh, ja. Och även i den här världen för nu, jo, Tror jag. Ja, men Förhoppningsvis kanske Men jag vet inte För på ett sätt så tycker jag så här, Jag kan bli så irriterad när folk är pacifister mm. För att jag kan bli så här, Ja men vi måste för att så prata först om det För att det, det är liksom inte så enkelt Alltså för att Jag vet inte Nej, ja, Nej men visst, visst kan det verka naivt När man bara så, så här, en... Kan inte alla bara lägga ner sina vapen nu eftersom att inte alla kommer göra det och det kommer bli väldigt dåligt om nulkollegor med enda sin vapen och sådär. Ja. det blir så jävla konstigt i och så här med ja. enda med vapen i världen. Ja, det, då blir det jättetråkigt. Det blir så försöka. Då vara... då kommer det att bli lite härriga om man säger så. Ja, ja herregud. Här. Mm. Trist, trist, trist. Men, vi, vi avstår mm. Ja men liksom Det är klart att man på ett intellektuellt plan Vill att det ska vara fred Men på samma intellektuella plan Så måste man ju förstå varför det blir mm. krig och så vidare Och man måste ju liksom gå in och fundera mer på det Istället för att bara så, som ett barn Kanske så önskar sig fred på jorden mm. Så på ett sätt så finns det ju Pisstönting liksom <lacht> Variant av det mm. och, men, men det är så jävla kul Att hon typ tycker att Pacifismen är ett stort hot. För att, ja, det, liksom, det, det kan ju omöjligt vara det om det inte är som du säger att, liksom, att alla lägger ner sina vapen utom Nordkorea ja, är att det är Men det är fortfarande kärnvapnen men, som men... är hotet i så fall ju dels det, men sen tror jag också att, eh, ja fast jag tror att det, det här har att göra med hennes eh, enorma xenofobi ja. eh, vilket dyker upp varannan gång hon öppnar käften så märker man ju ja, att alla som inte har er är lite sämre i sådana utedalsnägen eh, och, och det får väl stå för henne, men det får du verkligen, <laughs> jag tycker det som att det det hon som säger det ja, eh, det, eh, eh, ja. i alla fall, men Eh, att hon mm. tror att eh, Om västvärlden skulle sluta Kriga mot de här väska araberna Då skulle de eh, ta över världen Och införa lagar och sånt här mm. Jag tror det är det som är mm. hennes rädsla Ja precis eh, Vilket väldigt är från det är det man tror Men sen tror jag att Hon tänker på den ena saken Tänker hon som det är idag Atomvapen, kärnvapen har hon skrivit här eh, Kärnvapen Massa länder har dem, ingen använder dem. Det är extremt jävligt att du de använda dem. Mm. Men hotet finns där: terrorbalans och så vidare. Eh, men i det andra fallet, så tänker hon inte på det som det är idag: att det är 40 muppar i, i toppluva i Sverige som kallar sig pacifister. Mm. Eh, utan hon tänker att hela världen skulle bli pacifister, utan de här onda människorna ja, exakt. i turban. Ja, exakt. De är fetläskiga. Ja, för de skulle aldrig. De men, men det är så svårt att hon jämför, utan att inse själv att hon jämför två helt olika scenarier. Det ena mm. jämför om kärnvapen idag. Det andra jämför om eh, eh, pacifism i hennes skräckfantasi. Mm. Om man skulle göra samma grej. Om man skulle göra en skräckfantasi om vi använder det ordet för kärnvapen. Då är ju de ett ganska stort hot. För okay. det innebär ju att eh, jo, jo, men, den här kan... filmen jag kunde ta ja. hans. Annars... Det är läget med den första minsen som fanns. Ja, hamster, en be. jättetidig det ja. Vet du var jag såg den första gången? Hamsterpall. nu. Oh, jag såg den på Kom inte på apelsinbund nu? där jag, jag hittade eh, ansiktsburk och mm. där, hatten är din. Ja, oh, eh, ja. De där eh, klassikerna. Nu bytte vi till ett mycket roligare mm. ämne. Jag tycker det här är bättre än sådana. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. ja Jag var ju bara tvungen att ja, men och, men, och, men, där. Jag var också bara tvungen att säga att Det känns Det känns Liksom som att Det är en så det är en jävla orimlig Oro hon har att här, Hela världen ska plötsligt bli pacifist alltså så, ja. Om det nu är så Men vilket är den enda rimliga tolkningen Ja för annars är hon jätterädd för de här 40 minuterna vi... det ja. är väldigt konstigt Det är väldigt konstigt faktiskt Eftersom de ju är pacifister, de kommer ju inte slå henne <söks> nej. Per definition Absolut inte, nej. De, kommer de, de kommer ju anstränga sig för att inte slå ja. henne Vilket jag kanske personligen inte har hade intresserat med Med tanke på hennes syn, Kanske det är det, hon vill inte klar Hon är rädd för hennes <skratt> <skratt> männs våld mot kvinnor Kommer du sköra <skratt> Men ja, är men ja, precis. Och eh, det går ju mot hennes kristna värderingar. Ja, exakt Där har vi det, ska vi eh, avsluta eh, eh, ja, Skit i sorgskiten av bashingen det, det här och kanske presentera oss, eller något? Gör en mm. sånt egentligen ut. Ja, det kan vi göra. Eh, jag heter Anna. Ja, bra. Jag heter Kalle. ja Då var det Då så. <laughs> Och vi sitter ju här och dricker eh, en Jameson. Som det han är eh, med men, vapor, dricker mm. samma. Ja. Eh, vill jättegärna säga att jag drack den innan mm. honom, men... Eh, det vet jag faktiskt inte Han drack den ju för på 50-talet Exakt, så det blir svårt Och Å andra sidan, hör live att det är 1800-talet Drack du Jameson då? Nej mm. <laughs> Jag drack kranvatten <laughs> ja. Men då kan du säga att du drack kranvatten Innan vi mm. för, det, alltså. det för mig är det här en återställare Ja eh, Inte mig inte inte det. Men, Nej Nej. jag eh, gjorde ingenting igår Nej? nej Är du annars ett fan av återställare? Är det någonting som Nej, verkligen inte faktiskt jag har inte... Det har aldrig blivit en äh, grej för mig den, den gången man har tillämpat Det har varit så Festival kanske Eller ähm... När jag var i Tyskland Med ja. 15 personer Som <laughs> var väldigt glada i spriten Festival och Tyskland Men det är ändå två bra tillfällen Ja, Det är ingenting jag tillämpar eh, dagligen. Liksom nej, dag. <laughs> nej, precis. Men nej, då skulle jag ju vara full hela tiden, liksom. man vet aldrig. Det är, inga, det är ingen det är återställare om man dricker jämnt. Okay, jag, jag vet faktiskt inte vad definitionen är, ja, men det fast det, fast det blir liksom bara skjutet baksmällan. Liksom, det det man jag tycker det är synd lite där att vi brycker Gengsson För att ett av mina favoritord i det svenska fråget är balansröt annars mm. Men vi fick vi inte använda det Vi fick använda ändå bara för att berätta det Ja precis, det väldigt men lång. det är en återställare helt ja, en örn som forskare. man tar för att återställa balansen Balansröt Okej, bra För att mm. komma i balans Ja, precis men sprit är ju dock bättre som återställer rent... Är det inte Bloody Mary? Bloody, ska ja, Bloody mm. Mary ska ju vara. Ja. Men jag är inte det är det man ser Folk i, i, i kostym och eh, halvåtdragen slips på flygplatser lika åtta stycken innan de ska på nästa jävla business class ja. och på till film. till New York. På TV, och, jag. och då också, ja. Det är, alltså, ens referens till allt egentligen. Jag tror att det kan vara så här att de som gör tomatjuice mm. har insett att det är ingen som dricker tomatjuice. Så de har köpt jättemycket reklamplats i filmteaterna. Ja, precis. För att blanda ja med? Ja, men för att ingen så dricker tomatjuice. Nej. <laughs> <laughs> alltså, det där tror jag också är för att vi i Sverige centrerade. Men jag har faktiskt aldrig gjort tomatjuice. Jag har aldrig någonsin gjort det heller. Mågelsjuice har jag smakat och jag tyckte inte om det. det kan jag, inte jag tycker att honom inte honom, det har där. Ja, var inte gott. Då har du konstaterat det. Nej, det var inget gott. Eh, nu är ju frågan om vi har något annat att prata om. Jo, jag, jo, vill säga, vi har ju jag vill, jag vill eh, fråga en grej. Faktiskt. Oj. Har du en... Eh, det här har jag funderat på. Mm. Har du en period i ditt liv som kanske inte alla vet om att du har haft? Alltså typ en... Nu tänker jag, ska jag ta ett exempel. Typ mm. en period då du kanske... Uh, lyssnade på japansk metall till exempel. Just den har jag inte haft. Men, nej, för men, nu det, nu, nu just, utgick mm. jag från mig själv ja. för att jag har haft en oh. och jag kommer. Men... men du kommer förneka det om jag någonsin tar upp det här utanför det här sammanhanget som vi lägger ut på på internet. Ja, kanske. Ja, eh, nej, det kommer jag inte. Jag, har precis, jag erkänner det för jag, ja. jag står för Starv. det. Ja. Men, men det, äh, det här med, med anledning ja. av, av en period som dök upp på när vi firade nio år ihop. Så dök det upp en motsvarande period av, av att jag lyssnade på numret av väldigt mycket. mumie. Är, är det din, din... sån period? Mm. Oj, oj, spännande. Uh. För det är inte det första du berättar om dig själv. Nej, nej visst. Nej, det är ju jättepinsamt. Det är ju skitmusik, såklart. Eh, men det, jag har väldigt lite problem att folk vet det också. Men tror du inte att väldigt eh. många har dabbelt in liksom att lyssna på Linkin Park? Jo, jag, jag tror inte det. Och, eh, och hade, det, hade det varit Linkin Park så hade det också varit mindre pinsamt. Men jag var väl ganska. Lyssnade på ganska mycket sämre grejer i just Linkin Park. Det är Eh, oj. Nej men det var störst fan av var Pepper Pappa Roach Och de ja. är ändå mycket sämre än Linkin Park De har ju ändå några låtar som man nästan kan stå för ja. Men sen jag kommer inte ens ihåg vad, vad de hette Men det fanns ett svenskt Göteborgsband som försökte låta som Pappa Roach jättemycket Försökte få uttalet var, var de kristna? för det fanns det fanns ju jättemycket kristen metal som var så här ja men kommer du ihåg typ, vad fan hette de då ja eh, det, det, det, det, åh det är det. så dåligt att jag kommer ihåg. men det fanns det var typ ja men det var kristen metal som var ganska stor, var det POD? Jo de de, men de är, de är väl från USA ja, nej, nej, ja men de har jag också lyssnat på ja men för den stilen var typ inne ett tag. Det är märkligt. Och det var ju samtidigt med Linkin Park och så. Men de har ju någon låt med Skating off to School eller vad som gör det. Ja, vad fan heter det? <laughs> uh, Youth of the Nation heter den. det. är ah. är inte helt okej låt Ja. Kanske jag får lyssna på sen. <laughs> ja, eller avstå. Ja. Uh, ah. men, <laughs> men det här var liksom. Du var en fan. Alltså du typ satt och tittade på bilder på dem och läste mm. om dem. Och jag tror att jag äger ungefär. 15 CD-skivor. Och har kanske fyra Pepperidge-skivor ja. av dem. Jag, alltså Det här med att äga fysiska skivor har blivit ganska gammalt. Mm. Men på den tiden man hade det, då var det mycket metal, mycket nummetal som var min grej. Jag har kvar mina skivor. Ja. Och ja. jag köper fortfarande en och annan skiva ibland. Det, det, ja. Jag inser att det kanske gör mig till något slags... Mumie ja. ja men det måste man väl nog man jag är konservativ när det gäller musik mm, men det är bra. poängen var att mm, jag var det, så... ja. alltså för min såna period som sagt ja men det var japansk metal och eh, jag kommer ihåg känslan av att så här, eh, inte vet man ska lyssna på någon, något slags ny musik och man, är, så här, man har hört alla så här som man tycker är bra man har liksom men, men det är att man började med Beatles och så vidare så gick man över till, till att lyssna på annat. Och så lyssnade man på The Who och mm. varandra, Och man gick igenom hårrocken och 70-talet och den svenska progen och allt som jag är uppväxt mm. med. Liksom. Mm. Eh, vilket blev, jag lyssnade på punk och hiphop. Men sen ja. hade jag utforskat punken och hip och grundligt. Och du, var, du var klar och med hiphopen? Ja, men precis. Jag hade också okay. utforskat reggae ja. eh, i min bror lyssnade på reggae. Honomflerade honom, lånade hans skiv och mycket Och så mm. och då började jag eh, Så, ja ah, men ska man lyssna på metal så bara, fan det räcker inte för mig För jag har liksom Du är coolare det. än metal. Och ja. så sitter jag typ och surfar runt på olika forum Och mm. bara så, åh oh, det finns typ En stil som är så Japansk metal. Som, det var Mettan grejen, grejen är att det fanns I, i Sverige, det är ju som Idag är det inte lika konstigt, alltså J-pop Och mm. K-pop känner ju folk till mm. Ja, och, och, precis satt. Ja men, men då... Eller de känner till Gangnam Style Och så räcker det där men... Ja men det är väl K-pop liksom Ja och, och, och, och. Och den är ju väldigt dåligt och representera Ja det är sin det men det är, ändå, men det är ändå en, en video på Ja, någon. Jo men precis, det är ändå världens mest tittade Youtube-klipp Som har vis YouTube ja, visats i Sverige på tv ja. typ. och, och så har det ju När det jag, jag lyssnade på sånt Ja precis, när jag lyssnade på sånt Så skulle ju inte en sån video på På mtv någonsin Det var ju Nej. kanske drömmen att det skulle göra det För att man så satt på bänken och väntade på olika musikvideor Men det skulle ju inte gjort det För det var absolut inte mainstream Att Nej. gilla det liksom Nej, precis. Och jag, vet, jag, så här, jag gillade det ju direkt För att jag hade aldrig hört det förut tror jag. Men vad, va, alltså jag Kan du beskriva, jag har aldrig hört ja, men Det spel alltså, tror jag Det är lite samma som alltså, det, de, det mest kända bandet är, typ så, Ex -Japan, de. ja, Det är typ Ex-Japan Heter fast i Japan jag. säger de väl band eller mm. någonting jag tror att det var, det var en sån stor diskussion På olika forum alltså, de det är så, sitt man, så, så nej men, nej men så säger man typ. Man säger det så här. Vissa tror att de heter så, ja, Det var jätteprätta stämning kring det där eh, Men och de hade ja, men Det var liksom smink Och långt hår Hela den grejen mm. eh, vilket är, är också mycket i eh, hård från västvärlden så att säga mm. Amen, typ så, en Twisted Sister och så vidare mm. Var väldigt ambigyna liksom, i sitt uttryck och så där Och Kiss Ja, att. precis eh, Ex-Japan var väl någon slags motsvarighet Nu kanske, alltså det här är ju på Halis Men de var ju någon slags legendstatus Alltså mm. för okay. de hade hängt med sen mm. Början på Talet tror jag, mm. minst Och funnits på 70-talet Så de var liksom Led Zeppelin Jag mm. typ. mm. eh, hade lite legalstat och så Och sen fanns det liksom eh, Massa olika subgenrer och så där Men det var alltid liksom Vissa klädde sig så sådär Det fanns de som var mer goth också Kom inte ihåg vad de heter Men de körde ju lolita klänningar och sådär ah, okay. Men det, alla var killar Alltså varenda kotte var killar Det känns så jävla japanskt Alltså hela metal i eh... I lolita kläder ah, som kille Men jag älskade dem alltså, ah. jag, jag hade Jo men jag har stor respekt för det jävla fandom kring det i typ, att Det varade i två år Kanske Men klädde jag... du dig så själv då? Nej alltså. det Nej. gjorde inte eh, ah, ja. Utan <laughs> <laughs> <laughs> För alla andra Som såg dig då ah. Jag får göra som jag vill Jo Eller, men, det men det behöver det, inte vara tredje Om det för. gjorde mig lycklig Då Ja ah, okej okay. Det är ja, väl en jättetråkig norm att man ska klä sig i lolita kläder jag ser ut som en panda ja. Jo, det är en tråkig norm nej, Men det är ändå en norm Jag förstår vad du menar Men, <laughs> ja. men det, därför, det, det, det, Den kan jag ändå tycka är en norm Men när man tänker tillbaka på det Så är det så konstigt för att Man så här, man gick in i det, man hittade honom Man går in stenhårt för det ett par år Och sen bara Tapparna. och det är absolut inte det första jag berättar om mig själv liksom, att, nej. Här, för det är fortfarande jag liksom, ja, ja. Nej, jag vet inte, alltså saker som jag går in i så stenhårt som inte hänger med sig det är, mm. nej, jag vet inte alltså, om jag, har varit pass, så, jag vet inte om jag har varit så stor fan av någonting som jag har släppt sen. inte musik eller film eller datorspel, andra saker alltså, jag kommer inte på någonting som jag har tappat Liksom. jag har varit så. Mm, men fastid. vissa grejer tappar man men sen på. Att det är väl den numret men jag var aldrig så. Det var bara mm. det jag lyssnade på till vardags liksom. då, då var det så här vi hade skivor i bilen jag bodde på landet man förbi där bak till olika mm. träningar och grejer eh, och till kompisar och så fick man sjussar av föräldrarna. Jävlar herre, det var mina föräldrar. Men eh, ja. Men... då lyssnade, då var det det jag satte på. Satt du, på olika, satt du på olika forum och diskuterade det? Nej, grejen är att... Nej, nej jag har nog aldrig suttit på forum och diskuterat musik Innan, innan, innan de senaste typ två åren När jag började diskutera eh, trevligande bland på, på Du sitter på, men... sitt på den pucken? Ja, det, ja. Ja, ja. <laughs> Nej, jag är eh, mycket långsam. För min Nej. forumperiod är ju över Jag har inte hängt på ett for... Alltså skrivit på ett forum har jag inte jag på Sju, så... åtta Nej men jag, jag har Först. nog hängt på mycket forum Hela tiden, men aldrig diskuterat Musik Specifikt eh, Forums och messageboards Men det hänger också kvar Det är, det är inte en period i mitt liv det Håller jag fortfarande på för att jag läser forum själv Men jag skriver aldrig Nej Nej, men man skriver ju mycket mindre man. Men det också, jag vet inte vilket forum Jag skulle vara på Alltså då var det ju Alltså så Facebook fanns inte Nej. Utan, men också att Jag vet inte Det fanns mer Alternativ liksom mm. Utav forum som var För mig typ Alltså så men, jag, jag hänger ju på en del väldigt nischade forum så, Alltså D2 JSP till exempel Jag har ju pratat om det förra veckan Att eh, jag har tagit upp och spelat Diablo 2 mm. Och då hänger jag på ett forum Och diskuterar Diablo 2 med folk mm. Som aldrig har slutat med det mm. Utan som har hållit på Jag är så här jag kommer tillbaka till det vart annat år och så kör jag ett månad Och sen lägger jag av Ja precis, jag kan back. Ja, hela tiden mm. Men det här är ju folk som, som nu Vid det här laget efter 11 års spelande Eller hur länge det nu är mm. som det kommer ut Har spelat varje dag av sitt liv De kan allt om det. det är väldigt spännande att hänga där De kan mm. fråga precis vad som de Det spel. förstår jag de kan. Men är kul. för den typen av forumhäng Kan jag ändå sakna mm. För att de forumen jag läser nu Det är ju familjeliv For the lol Och mm. liksom även flashback för att så Också för loll ofta Men ja. också för typ så att Oj, hur gör man om man får stoppa ja, Alltså det är så mycket så här praktiska ja. tips Då. Och har man gjort någon idiotisk grej i köket Då är det alltid någon annan <laughs> som har gjort det Och skrivit under på Flashback ju. Så att sånt kan man ju få tips. Det får jag ofta från Flashback ju. Men, mm. men eh, Annars så nej Jag skulle aldrig gå in och skriva på Flashback För jag inser att man blir galen då. Ja jag hinner absolut inte familjeliv liksom. Det är ju så att in i Nej, men man kan väl inte skriva där. Det, nej. Nej, det är Nej, Men du, du hänger alltså på själva familjeliv. Jag har ju börjat följa familjeliv TXT på Twitter. Ja. då får man det bästa från familjeliv. Bäst liksom. Men alltså jag kan på riktigt ja. följa trådar i från Okay. Och googlar du på någonting som har med kroppen att göra eh, då kommer de törst. Absolut. Mm, alltid. Och ibland, ibland så är det lite hjälp, för att man kanske, så, man kanske har något konstigt man bara så ah, när jag får menstruera blir det så här konstigt och, och då är de som vet. Ja. Det är samma som på Flashback då, fast på föräldrabidor fast man vet att man är inte ensam utan det finns andra galningar ja, för sig ja. men, men liksom, det finns andra människor liksom som delar och så kan man släppa det sen ja, det det. men att ja, det det. många skriver om så här det kan ju för sig vara ganska intressant att läsa om olika såna sjukdomar och sånt för att det är ingenting man vet så mycket om utan mm. då är det folk som har men typ så med det kanske Och ja, men typ så massa sådana som har med livmodern och sånt det här, kan man läsa om det. Men det mm. finns ju också mycket skit på familjeliv Det var, finns ju någon det finns väldigt mycket skit på familjeliv ja, Väldigt så. många troll där också Det tror jag också Jag hoppas att det Jag Nej. tror att det, det är de människorna som Skriver sina riktiga åsikter på flashback mm. Är de människorna som trollar Familjeliv mm. men inte eller inte familjeliv Flashback-människorna när de har skaffat barn Jo, men det är också de unga flashback-människorna Som trollar, som trollar. Mm. Absolut För att för att jag tror att det är så att flashback-människorna har ett enormt förlakt mot familjelidsmänniskorna. Att de har skapat barn och blir familjelidsmänniskorna. Oh, det, men... det är lite ungdomsrevolten, är det inte det? Ja, det kanske är det. Är det inte det som är flashback? <laughs> men... Fast flashback har funnits mycket tidigare ja. familjeliv, i, i våra år. Ja, men familjeliv har ju... De väl ja, det har ju exploderat de senaste åren. Och alla vet ju vad familjeliv e för att så fort du googlar ja. någonting här Så handlar ja, det om Nummer ett är flashback, sen kommer från Eliliv, liksom, ja. tät två mm. Och som sagt, googlar utom något du... som har med kroppen att Då kommer först förutom att Jag börjar börjat köra med VPN så att min dator Tror att jag är i USA, egentligen. ja Och då dyker de aldrig upp i mm. Google min, min dator tror också att jag är så lite I Kanada, så det är ja. lite Blandat, okay. men Det är ju också, finns ju fördelar Med det också, att man slipper Just familjeliv på sin Google Ah, ja men också att man kan så, Kanske man, Komma åt kanske, saker på Youtube kan se på också, visa, Och, så man, och så. kanske på en viss Streaming Man kan gå på vissa streaming-sidor Där det, de har låst utbudet för vissa Vi mm. nämnde väl inga företag för no, här, nej, nej men det gör vi inte Inte i om vi får pröjs Jag nämnde som förut Men jag, jag gillar det så mycket så att... Men det är väl bara för att vi hoppas på få spons Ja precis, jag hoppas det Hej, <laughs> vi har en podd med någon lyssnare Ja precis, kan vi kan, kan få Endorsa lite <laughs> mm. <laughs> Men det är också, det är, jag skulle ju kunna Stå för det. alltså så Men jag kan, ju, jag kan ju promota Jameson utan att få betalt för det För att ja. jag tycker om Den är god okay. Nej, ja men det är för det är enough, Men samtidigt vill man inte göra det för mycket Nej Man ska ha något för det. Inte sjukt när man går förresten och handlar. Köper man en plastkasse med butikens namn på... på... Och så går man runt och gör reklam för. dem. Ja, ja, man betalar för att göra det här reklam. Det är, är mer som en märkesväska. Det här är världens äldsta spaning. Ja, jag vet. Men det är bra att vi tar upp den igen. Det är samma som min, min far tycker det är konstigt att eh, man betalar extra för kläder med märke på. Att ja. man ska göra till det här. Exakt, det är också en sån, amen, så, du betalar ju bara för den här lilla Nike-svärden. Ja. Det är så jävla gammalt. Det är att säga så, så Jag inser det nu också. Det är fruktansvärt gammalt för det var men, sånt som folk sa. Men inte det är, inte det är pappans, pappans argument för att slippa köpa märkeskläder till det som växer ur Varför ska du betala för det du växer det är så jävla onödigt och dykt liksom. ja. Och det är ja. bara en liten tycker om att dina, alltså oavsett vad det är, men om det är din fars åsikter så blir det skonskan direkt liksom bara för... Ja, men han... Han är ju skånig, Exempelvis. så det är inte så konstigt, men... Jag... Mm tycker ändå det är roligt Jag reagera mm. på det jag om du säger någonting om din <laughs> <Det är> skonska <laughs> ja, men, mm. men också med Mina klasskamrater från när jag var liten Det var den pipiga Den pipiga Skånska barnrösten jag gjorde I avsnittet som vi inte spelade in Förra just veckan det, just det. Den, den dyker ofta upp också Det är kul det där Med, med skonsk pipig barnröst För det där var en grej <laughs> eh, Jag spelade Ja, det var det. Högstadiet kanske. Slutet av högstadiet så spelade vi CS. Det var det man skulle spela med. Och då satt och mm. sökte efter folk om och spela med. Kompisar eh. från Taiwan. Ja, nej, utan bara från Sverige så såklart. Då. Mm. Mm, för att vi är världens mest rasistiska community och det var bara att ställa upp. Och det var liksom ingenting man frågasatte. Oerhört! Alltså rasismen i online gaming Är ju så jävla enorm Det här jävla... är någonting vi borde prata om Okej okay, ja, det... För att Jag har spelat Jag, har spelat, jag spelade det. Tibia och... Okej okay. Det var också det enda spelade liksom online på det sätt ja. som är utsträckningen. Jag har spelat mycket online-spel. Och det är ah, så mycket berätta. rasism. Men jag vill bara börja med det här med att koppla in det till förra ämne för att det är kul Att ja. åka runt på. Oh, ja, ja oh. nej men. Äh, <laughs> men. Äh, Eh, jo men då, då skrev man i en IRC-kanal Så gärna länge sedan var det här Då fanns det IRC-kanaler för att hitta folk och spela med mm. Och då skrev man som krav så här eh, Så skrev man alltid en ålder De skulle vara 15 plus kanske eller någonting Och så skrev man inget skånepip. Det är alltså ingen som inte Alltså är du från Skåne och inte kommit till målbrottet Då får du inte vara med för att man skulle prata med andra eller eh, vetrilor oh. så det var sån mm. extrem diskriminering av skånepi så det stackars... var ett ord, det är ett ord som finns i den kommunen, skånepi, inget skånepi betala skåningar som bara vill, som spela, de vill med spela med, det. Och de fick spela jag med varandra jag jättemycket för mig jag, jag tycker det hända. var underbart jag, det jag, jag tyckte redan då att det var så här konstigt, men det är så gullig det är så, alltså, gullig diskriminering det, ja, det är det. Så, åh, det är så harmlös nivå att <laughs> hata skånepipp. Men det är också för att folk hade ju, eh, mickar som kostade 70 cent på bilteorna. Mm. Och att alltså, ha skånepippen så mycket låt ju för jävligt. Så det fanns ju en anledning också. Mm. För att skånepipp lät det är riktigt illa. Men alltså, sen hittar man ju, ibland så var det ju så här att man hade någon, någon Skånepip med sig då, mm. som var jättebra. Ja. Men hade de bevisat att de var bra så var det. Då, då gick det okej. Okay. Men de var men... väldigt mycket svärddemokrater över det. Jo, men han är okej. Okay. Ja, okej. Okay. Bara den killen där som. Så... Ja, ja, jag hatar det innan det, men Gabriel. Ja. Vad fan. Han är skyss. Just... Han är skyss. Just... Vi ja. gick i högstad. Ja, ja, han, han har i liksom alltid betalat skatt. Han han kan jag om be. det. Ja. <laughs> mm. som jag gör. <laughs> du, <ska> <laughs> Nej, du är väldigt oss. Nej, du mer än. Jag traktar eh, B Men du är ju mer av en kallsåskillare. Alltså, du är ju mer statiker. Eh, mm. Stort ja. statik ja. i Det är ju gott. Ja, det är det ju. Det är så gott. Jag har en kompis som är lite av en skid. Nej, nej. <skratt> men <här> <skratt> <skratt> Men han är ju typ Uppväxt på skit barn. <skratt> <skratt> Ski känns ju jävligt liksom. Jag uppväxt på ski då, med roliga. Ski, är, ski är ju, eh, Fan det är så här kulinariskt, eh, så här, det är hög status typ att det är ski. Mm. Jag vet inte vad satiken har för status men ski har ju faktiskt. Satiken hade vi mycket status, typ, när det, jag tänker 80-tal i Sverige. Då kommer mm. satiken till Sverige med bron mm. och alla blir så här. Wow, så psykiskt, så coolt Vet du om det här? Nej, eller det, det, det här det är bara ring? mitt Det här är rent på. <laughs> men, det det känns, är det. Nej, men det känns lite som Eller 70 tal kanske alltså När pizza kommer till Sverige och sådant, ah. Då kommer kom det in en massa saker ah. Innan det, det vet jag i alla fall att, äh, att vitlök har ju inte varit en grej i Sverige så länge Nej, precis jag vet, När mina det. föräldrar äh, växte upp Eller min far har berättat i alla fall äh, Så men de luktar vitlök. Det var ju jätteäckligt och speciellt. Mm. Och nu märker man inte det. För alla luktar vitlök hela tiden. Man äter vitlök i allt. För att det är avskott. Också för att det är yes. avskott. Ja, men det luktar ju inte mm. avskott. Men man märker ju inte för att allt Nej. luktar alltid vitlök. Mm. <laughs> Exakt. Hela tiden. Visst Sverige är tryckinfregnerad med vitlök i yes. hela landet. Ja. Nej men typ så. Ja, nej, men det är, det är ganska kul Jag läste en äh, mathistoria-kurs Alltså det var en del moment I att äh, plugga historia Och då läste jag så, food history Skitbra bok som mm. beskriver jag tänkte, jag tänkte att ni tittade på historien Nej det är ju absolut inte Skattade Eftersom, åt nej, <laughs> Han är jag så vet, rolig nej, ja, Precis. där Nu har han inga byxor på sig oh! Alltså nej Men nu, jag läste typ en äh, det var typ en, alltså det är typ en avhandling, alltså fast den är skriven liksom för en ganska bred publik Det är fotnoter, men de är samlas i slutet Om det inte är någon ordförklaring mm. Och den är skriven av en historiker mm. Och hon har skrivit en annan bok som heter Sex in History också och där, Som är, mm. jag tror, samma koncept Alltså hon Slå går en sexualitetens historia från människan tills nu Och så Väldigt jag... kort kapitel som är med i båda Med matsexet <laughs> <laughs> Exakt Det tyvärr hade varit jätte Men jag tänker Det att... hade varit så kul tie-in hon... Eh, hon hade kunnat göra det Som en promotional Exakt. grej att Om mm. ni vill veta om matsex Får ni läsa mina andra bok. <laughs> <laughs> jag vill fråga history det är så. Mm. Matens historia liksom. Verkligen Och den är så bra, välskriven Eh, jag rekommenderar dig att läsa den För mm. att man kan läsa den utan att ha Skrivit kandidatet tror sats ja, eh, Och den är liksom eh, eh, Alltså hon beskriver Verkligen ja, men Martons historia Från apmänniskor till oss idag Och liksom vad det har haft för påverkan På samhälle, politik eh, relationer Också Vilket är jätteintressant koppling Att göra mm. eh, Och där går hon igenom sånt Och skriver ja, men sånt som man faktiskt inte eh, tänker på Liksom ja mm. men en viss kridda kommer till Ett land och sådär och, ja, och det här faktumet att liksom I alla Oberoende av geografisk plats Så har alla någon slags surmat. Ja. Alla har ju sin variant Sur mat Vi ja, har surströmning Exakt, surströmning har vi Och vad är Jag har inte så mycket Ja men så. man låter man, man gör alkohol Det är ju också ja. att låta ja. druverna stå sur liksom. ja, Eller frukt och eller öl, man skulle göra bröd kanske mm. Men sur, sur det det finns ja. i hela världen också ja, ja. För att menar, de Konserveringsmöjligheterna Var inte mm. så många liksom. ja. Och speciellt i varmare mm. länder Så blir saker sura direkt Och då får man lära sig att liksom, göra mat av istället Och så håller det hur mycket som helst mm. Och det är ju så himla intressant För att man tänker att så här, ja, men Det är en sån typisk grej Att så här, ja, vi är så konstiga som heter surströmning mm. Och det ja. är vi ju inte Nej, eftersom det eftersom att finns alla kina. gör det ja, För att de äter inte bara syrsträd Det här med, ja, med den där klassiska att ketchup Är från början eh, något slags sun och fisksås och sådär ja, Det kommer där Ketchup kommer från eh, Asien eh, Och från början så är det typ Det finns någon ketchupsås Och det var liksom eh, ja, Fiskspan ja. typ. eh, Jag kommer inte ihåg vad det är Men det är typ så fisksås i det i alla fall Som, ja. är, stora, som är liksom sur Ja. Um, och det finns fortfarande i, jag vet inte var Men det är någonstans i sydöstra Asien tror jag Och därifrån kommer ordet ketchup då. Men Aha. vi känner det ju som tomatgegga Ja, med socker Socker och tomat Mest socker Mest socker, ja Och så lite tomat Ja, precis Bara för att det ska verka mycket för barn Ja, precis jo. Man har som tomat på etiketten det ja. funkar väldigt bra Det gör det ju, faktiskt Ja Men, ja så det, ja men det är väldigt äh, intressant. Den äh, borde du faktiskt läsa. Mm. Och det skulle vara jättekul om det stod om matsexcessor. Men, jag... men jag tänker att så fort man upptäckte knulla så... Så lutar man äta mat? Nej. Nej, nej men alltså, mat hade man ju upptäckt. Ja. Och så upptäckte man så knulla. Då kombinerade man dem två direkt. <laughs> man... alltså, alltså, jag tänker lite grann om, <laughs> eh, att båda de här har varit upptäckta. Liksom, det är lite <laughs> jag krav för ja, mänskliga överlevnad. Just ja. de två sakerna. Men, men jag förstår din tanke att det, det har funnits länge att man har kombinerat dem. Ja. Men det var ett kul sköp, det känns. Ja, eh, jo, men för att det är klart att man provade allt. Alltså så, ja, det här med alltså. Eh, man, på något sätt så tror jag, eller i alla fall, jag har länge haft svårt att tänka på att tänka mig att folk eh, hade sex på olika sätt förr i tiden. Men det är ju klart de hade att de hade olika ställningar och testade alla möjliga jo, sjuka men det grejer. det vissa, kan ju inte vara något ja. vi har kommit på nu att Exakt. man kan göra helt konstiga grejer och, och så här, det känns som att BDSM och sånt Är supernya på det ja. Men det de måste ju ha funnits motsvarigheter Ja, det jag tror jag. Men, jo. och sen så, Men dock så tror det har gått liksom, trender i olika sex. Ja, men det är väl klart Men jag tänker också, att för att länge var ju världen väldigt... 400-talet, matsex Så jävla på ja, oh, <laughs> Men det var så det jävla verklig alltså, <laughs> mat De här Det där en, du Ja, men så liksom, I Europa på medeltiden Så var det verkligen så En kittel som liksom står alltså, hela veckan Alltså bottenskrapet mm. Det får koka med varje dag Så mm. det där är liksom Det, lite där, av, det är bland Någon jävla blandgryst ja, Det där är lite ja. jag, vi, jag har testat Det det heter ju någonting Speciellt också för det finns ju fortfarande Någon så variant på det i Frankrike ja. Men det är typ, det heter någonting Men för, man gjorde så mm. man hade kvar resten Och så alltså, lät man kitteln stå hela veckan i elden och så ja, slänger man på mer ingredienser liksom. Men det, det är lite liknande som, eh, jag bodde hos en familj i Ghana I Västafrika alltså eh, I, ja, bodde jag bodde där i tre månader ungefär, två månader eh, Och eh, de friterade allting, något, allting, allting var friterat ah. Friterade, friterade, friterade, det var nästan bara banan och plantain som var friterade så det var riktigt jävligt, alltså bananchips det var som det var en ja. ja det var inte gott eh, i alla fall men de bytte inte oljan under den tiden jag bodde nej så det var samma ja. hela tiden olja <laughs> som de var så <laughs> liksom en ny dag samma olja så då ja, nästa <laughs> grej och det kunde ju vara friterat kött friterat potatis friterat plantain banan ja. plantain banan plantain banan och var hämtstarkt att bananhet som att man vara på en kina-restaurang varje dag och bara så. ja eh, <laughs> Fast friterat i en äcklig jävla olja som allt annat har friterat i. Ja, exakt. Med en liten liksom bismak av räka och ja, kanske till och med de toström. Det jag. hade de verkligen ver råd med. Det. Jag skojar. Det, populärt. det var populärt i Afrika. Ja. Mm. Eh. Jag förstod det själv. Det är glömt. Du är var... ju väldigt hög i så jag ja, det. eller det är ju det. Men för att återgå till det här med sexställningar i historien så tror jag att det har gått trender som sagt och dessutom att eh, i väldigt, väldigt kristna sammanhang att man kanske har oralsex för att det inte liksom riktigt sex eller vad man ska säga ja. det ser inte så att du har det man... har jag... för att komma undan det här att man inte ska behöva ligga under innan äktas alltså så att ja. man ska få ligga innan för det där har jag hört väldigt mycket i nutid ja, att gör USA. i i USA ja. exakt och ja, hanall sex också ja, men innan innan jag har liksom inte nej men det det är okej sen vart posten kränka röven Nej, inte på riktigt. Ja, det, det är ju märkligt. Men, men för jag, jag vet att jag tittade på... Jag har inte läst Sex in History så jag vet inte så mycket om det här. Men Nej. baserat på det kan kanon-historia så vet jag att till exempel att kyssar har inte alltid varit... liksom en grej heller utan alltså det Nej, här ja. att omhetsbeviset att kyssas att det, det har en väldigt lång tradition i Indien till exempel okay. men inte har inte alltid haft en sån ställning i, i Europa liksom, okay. så att det finns ju lite Sådana aspekter av det också att det finns ju skillnader absolut mm. men sen vet jag också för att jag tittade på TV Singing Tudors mm. eh, nu den är väl så där den, den är väl mm. den är bra den handlar om häkten och Eh, och han får ju liksom ett blowjobb av eh, en, eh, hans tänkta fru, alltså mm. Mary Boleyn, tror jag hon hette. Mm. Anna Boleyns eh, syster, syster som ja, han skulle gifta sig med egentligen. Den, eh, den andra på, i, för att hon så Och hon säger så, åh jag har lärt mig det här i Frankrike, jävla typ så. Och det är också typ en verkligen särre. Och wow, typ att du tar den i munnen så här. Mm, okay. Att det är så en fräsch Trendig grej att göra som är lite dirty liksom. Mm. Så jag tror ändå det har förändrats jo, men, men jag tror klart. att däremot så tror jag att man har upptäckt allt. Man har provat. Ja, men sen är det, det ju trände. Det, ja. ja. ja. det är klart att man testar stoppa. Man ska in som finns. Med? Eller liksom ta saker så... i munnen och så vidare. Vad men, men det, det är det så att man hade vi inte så mycket annat att göra. Nej eller hur? Man kunde fall inte se på filmet Nej. Så. De, kunde liksom, de kunde så men Tänk riktigt långt tillbaka Så bara stod de så och målade på någon grått väg Men de inte var tvungna att, så att samla bär Och, ja. och så, försöka jaga någon mammut Så ja. de stod och målade på en grått Och söka av varandra ja. Liksom, ja, Och så stoppade så tar... in saker i olika öppningar liksom. ja. Mycket så tyvärr ja, Livet i perverterade Perverklerade jävlar du är ju ja. ett fan av groppig hans <laughs> borde... Det här är så <laughs> konstigt eh, Men ja, absolut Det är jag väl Kom inte fram till att jag var en som inte hade läst den i... Det kanske inte det Nej, jag har inte Alla det. andra hade läst den på den här nyårsfesten Och då kom ni fram till att eh, jag älskar Men det är fan kanske att slå upp random sida så har de typ sex Jo <laughs> men, ja, men, vi men det vi testade ju det ja det var, Vi hade ju faktiskt rätt ja Jo men var... vi lyckades ju flera gånger av med det så. Men jag vet att vi såg Vi fick se den som, som eh, filmat sering eh, på högstadiet Och då var det en sån vikarie Som var jävligt nervös av sig ah. Men eh, då var det ju liksom Ja men då Tio minuter in så ska de ju bonka liksom. Och eh, det är ganska Obehagligt egentligen för det är typ En övergreppsscen Men eh, han gör någon sån här tecken Att så här, nu ska vi Så han har upptäckt nulla kan man säga. Och han gillar det. Liksom. <laughs> och då stänger av Och då är han så, nu ska vi liksom. Mm. Och då jag... Nej, men för att hon hade ju inte tänkt stänga av. Hon Nej. tyckte att vi var 13 år. Då är man vuxen nog och ser sex senare utan att mm. dö av skratt. Men mm. eh... Det är fan gränsfall. Men... Ja, ja absolut. Jo, men faktiskt var då hälften av klassen var väl fortfarande i puberteten? Alltså... Eller 13. Är, är man inte mycket i puberteten? Jag Jag tror det. Ja det det definitivt. Ja man är nåväl kvar. Jag vet fan, Jag vet inte jävla lite om puberteten inte, inte det. Alltså så jobbar. de går med i sjuan då. <laughs> mm. Precis. Jo, men... Hon tyckte vi var många ja. något sen sex det. Var, men också vi garvade för att det var så kul att de var något så jävla grovt och så skulle mm. de liksom ha sex. Och han gjorde någon konstig. Han hade ett tecken som betydde sex liksom Nu it's time to, liksom. okay. Och det var väl det vi skrattade åt Framförallt För, för den gjorde förstår. något tecken med händerna liksom, mm. så här. Typ. Och då skrattade vi jätte, Jättemycket mm, Och hon stängde av det så jävla arg Och stängde av och bara såhär, Jag trodde att ni var vågna och titta på det här Men uppenbarligen inte och, Det här sex är ingenting att skratta åt man bara, ja, och fast det, är det, ju. Det, är det. Det är det. det, är det. <går> Gud, vilken, vilken inskränkt och tråkig vi har. Jättejättedåligt. Det är rätt sånt mot absolut. ja. ska vi prata om det här med med rasism i lantspelsringen eller ska ja, vi bara skita i? Det är ganska kul att bara säga nämna att det är supermycket rasism ja. som inte rör Vi kan ta det nästa gång kanske. Ja, i nästa pilotavsnitt. Nästa pilotavsnitt. <laughs> ja, Pilots, nästa pilotavsnitt om piloterna. <skratt> Pilotpodden. <skratt> jag tycker inte mm. Men eh, ja, eller så tar vi det lite snabbt, men jag vet inte hur länge har vi spett in. Det har varit 44 och... minuter. Ja, men vi måste ju klippa bort hälften. Nej, Nej, vi skiter. Vi skiter det, är men... det är ingen som betalar för den lås, så att de får fan... man får väl fan de får skylla sig själv. Betala med, med sitt liv och att behöva höra på skit. Tider, pengar. <skratt> Nej, det är ju ja. inte det egentligen. Det är det faktiskt inte. Nej. nej. kan vi komma överens om att tid är inte längre? nej. Ja. Jo, men ja, men, ja jag förstår inte att <skratt> <skratt> tid är. inte Jag håller med dig. Ja, nej, men det är ju inte. Nej. Nej. nej. Vi lämnar det nu för det var det... ja, vi låter det vara. Men det. då kan vi väl ta några minuter till ja, tiden. berätta då berätta för om... om det här. Nej, men, här. men alltså, ja, det här är inget jag käser jag har förberett men det är väldigt man förväntas bli väldigt arg Det finns två saker Man kan tre Låt mig tänka om Det finns tre saker man antagar folk för När man är riktigt jävla arg på Det första är att de är bög mm. Självklart bög ja, Oj visst. oj oj så jävla O-macho du är Säger man till någon Samtidigt som man sitter och sjuker ihjäl Om det är ett eller spel Men det är ju Jo men kärring hade jag förstått För att det finns noll tjejer i datorspel I men stort sett I men de spel jag, jag pratar om nu Nu det här, är, nu det här jag om inte CS det. för ett några år sedan Nej jag pratar även nu Om ja. CS nu, jag pratar om Dota jag pratar, ja. Om, ja det är väl de spelarna ja, jag, jag kan mest om, Men det är den community Jag tror att man känner tjejtrop som, som, som tjej, tjej, i de sådana sakerna Det är är väldigt illa att säga men det är lite konstigt för att det känns också som att det är en väldigt modern mansroll att sitta och spela datorspel på något sätt jo, men, men det är väldigt men... gammaldags i sitt tilltal det, det är lite konstigt. det jag vill ja, ta upp här det är skitkonst för det är inte matcha att spela det är spel. så långt ifrån en match och sitta framför sin dator nej men jag tror själv. det nej, alltså, jag tror det för kille. för att man känner sin match när man är en stor bifickille med med vapen så inte För med. man vet ju att man är väldigt eh, eh, det är inte medvetet. För att, att, att vara att, var att vara en del av spelkulturen nu är ju eh, helt oaccepterat. Ok vi pratar om det här för vi pratar om Tinder. Mm. Tinder för 5-6 år sedan Skulle vara så oh what the fuck Kan du inte få ragg i verkligheten mm. Vad är du då för fel på mm. Mm. Nu är alla så här åh Tinder tycker det är skitsoft mm. Och lite så är det väl med dator också för, ja. för många år Eller för inte så många år sedan ändå Så var det ändå så eh, Stigma att vara datanörd liksom. mm. Och nu är det helt accepterat Men det är ju inte de och killarna Nej. Som Nej, har på mig fortfarande. Nej, men det är... så, jag tycker det är konstigt Men bög kan man vara Ja. eller så kan man trappa upp det lite till va. Och då säger man ännu en. ordet va. Åh oh, shit, nu smäller det. Nu smäller det va. Det, det, är så det säger man. Ja, alltså, ah, okay. oh, fi, det är det näst värsta du kan säga men det, det, det, det, det man, är Det, det nästvärsta du kan, det, säga det. kan säga. Det är väl nog ja? ja, absolut. Okay. Jo, men bög, det kan man ändå säga med lite glinken i ögon. Jag tycker det är lite kul. Så. Fast det är fortfarande inte så här vad bra att du är det. Nej, nej, det nej, nej, nej, nej aldrig. Och det funkar fortfarande väldigt mycket på communityerna bara vad bara säger ja. Och då blir det väldigt tyst från andra hållet när mm. de säger jävla bög man bara. Ja. Mm. Oh shit. Det, då blir det verkligen. Men i alla fall, att du är svart, va? Oh där händer det grejer Nu är det tungt. Nu är de riktigt arga. Och så finns det absolut värsta du kan säga. Det är att anklagar dem för att vara ung. Du säger You are such a kid. Oh shit det? Nu? Åh, okay. han men nu menar han allvar. Nu är det på riktigt så det var så nu, det var så. nu tog han fram k-ordet Nu spelar det oh. kid Wow okay. För då är man oh. noob liksom Nej för att det, det är Skånepip-grejen Vi är tillbaka till tror jag okay. För att barn, det kommer allting I alla datorspel man håller på med så kommer det in barn Som mm. inte kan någonting, som är dumma i huvudet Eftersom att de är typ 9 Och inte vet vad de håller på med De springer oh. runt, de gör fel, de är dåliga Alla vet hur frustrerande det är att spela med barn. Alla yeah. som har spelat spel på riktigt vet yeah. Åh, det är barn. Så att det är, och det är en väldigt naturlig grej, att det är det värsta man kan anklaga någon för. Men jag brukar alltid svara så fort någon anklagar någon för att vara ett barn i, i chatten. Oavsett om jag är inblandad i bråket eller inte. Mycket sällan inblandad i bråken Eller Jag hoppas det. Men jag, jag blir ju inblandad då. För att Då så, Då tar jag fram det som ett så här: du är medveten om att. Du har kallat honom De värsta sakerna Du har sagt att du ska åka hem och knulla sönder hans familj mm. Att om du visste var han bodde Så skulle du mörda honom Du har sagt alla de här grejerna här i 20 minuter Men, barn, Men nu, nu, kom, nu Kom det stora hammaren fram Här nu sa du att han var ett barn Precis, Det är värre det att någon Barn än att man ska sova Vålt familj Det är ju ganska spännande Det är, det är kul balans som finns där så det är inte, eh, också... Men det finns ingen logik i det så ja, kan... Jo men det finns ju logik i det för att, för att i den communityn så är det ju Fruktansvärt att vara ett barn Och det är inte så fruktansvärt Att använda ord som Vålt någons familj Nej. För att i många av de här spelen så planterar du bomben Och spränger Okej, upp städer ja, och såna här så grejer Så på så sätt så Våldshandlingar och sånt Det är inte så jävla illa för datorspelare I datorspelet Nej. De här människorna, alla jag känner som spelar datorspel är de gulligaste människorna i världen utanför spelen. Så det här spelen med... Till exempel jag då. Ja, till exempel <laughs> du Men jag skulle inte ge mig ut på nätet För att jag Nej. känner att det där vill jag ju inte alltså... utsätta dig. för Nej. Nej jag jag känner känner det är kul som... för att jag är ju en sån extrem tävling ja. och är väldigt bra på det här med datorspel. Så jag spelar ju online bara för Du är liksom, Men du är tävlig, Aha. jag är inte så tävlig Nej. av mig. Nej. Jag är ganska dålig förlorare, men jag är inte så tävlig av mig. Det. det är, det är en, en dålig kombination. Det är inte så intressant med själva tävlingen Det tycker Nej. jag. Alltså jag, vissa grejer är det såklart att Jag bryr mig mer om att kanske vinna på ja. alltså, Om någon försöker mästra mig Än om någon som jag själv har annonserat Men det här kan jag faktiskt bättre Då blir jag ju liksom Då är det klart att man blir lite så där. Men jag är ganska, jag är inte så här. Kom igen hur ska då liksom. Det ser jag intressant Det tycker jag inte Nej, Nej men det, det kan jag förstå Men, men inte alla man vill <laughs> Jag tycker det är kul att tävla Är du, så... är du en värdig vinnare? Och så det beror helt på vad. det är Om det är något jag har kämpat för jättemycket och så vinner jag, då är jag inte det. Då är jag som en av de här eh, kuckorna man ser. Du can Jag it, jag mycket sällan. You're jag tar det mycket sällan big till det negativa. Nej, okay. Men däremot blir jag så jävla glad jag kan springa rum. Jag är bäst, jag är bäst. Om man tänker i alla fall min referens till. Den sortens vinst är framförallt folk som spelar poker och yeah, har jävla yeah. mm. tur. De gör ett, ett korkat bud och sen har de tur. Mm. De som köper på sån här världsnivå man ser på tv och bara studsar runt i rummet. Och är helt jävla överlyckliga och hoppar ser ut lite som som liksom, hoppar mm. runt och skriker och är ja, jätteglada. Sånt kan jag bli om det är någonting jag har kämpat för. Däremot om det är någonting jag råkar vara bra på för att ja, det var bara så. Ja, men precis. Om jag spelar eh, frågesportspel med folk brukar vara bra på. Vi spelade ju frågesportspel och förlorade förra veckan mm. för sig. Så du är också väldigt bra på det. Men vi är ju mm. båda bra på vanliga frågesportspel. Ja, det är vi. vi ofta... kan man, jag vill säga utan att framstå som en hybris. Och framstår man är som det så tycker jag det är okej. Okay. Alltså, förraktet mot hybris måste sluta. Förraktet mot att folk erkänner att de är dukta. Vi, vi har hybris eftersom att vi spelar in ett samtal mellan oss. Och tror att år. någon vill lyssna liksom, vi tror inte att någon lyssnar på det. Nej. Nej, vi, vi är väl mycket på det sättet kanske. Mm. Skoja. Att man säger att man är ödmjuk Det är det värsta beviset på att man är ödmjuk mm. Det betyder alltid att man inte är men och så mycket äh, gammal spaning. Men, äh, mycket, mycket Alltså det, Den spaningen hade bekantat hade alltså Aristoteles. Ja. Men. Äh, pappa. pappa hade det. Så är det. <laughs> äh, mm. Men. Äh, Klas. Ja, men, men. så hamnar man i situationen där när man spelar spel. Och så vinner man. Det är mm. så då, då blir jag inte så glad heller utan det är bara det jag gör. Det var ju ganska lända Vi har ju också. Då blir, Men vi, vi, vi ska pausa och gå till våran fasta punkt Eller? Mm. Mm. Vad är, va är det? Ska vi förklara vår fasta punkt först? Gör det. Våra fasta punkt är Att vi spelar så. en kombination Av TP och Jeopardy Kallar vi den TP versus Jeopardy? Det kanske vi kallar den Ska få en det, <laughs> det får bli i nästa pilotavsnitt. I nästa pilotavsnitt kommer vi kanske eventuellt ha en till ska här. Ska jag gå ta fram det här? Men ska vi, vi pausa? Ja, det jag är det. inte prata. själv. Är... Uh, då så. Uh, alltså TP versus Japan. Uh, jag säger svaret och du säger frågan. Och vice uh. versa. Uh. Vilket då är helt omöjligt. <laughs> Men kul! Mm. Ska du börja med att säga svaret? Okej. Okay. Uh, då har jag. Åsa Nyssra eh, Oj, oj <laughs> Vad är, är Ett av de absolut sämsta hundarna Du någonsin hört Nej <laughs> Nej. Eh, under vilket smeknamn Den här smålänningen Efraim Erik Nilsson Som är ur <laughs> Och bästa vän Klappar Okej okay. Men då får Så. ju du eh, Kayenne Vad är som peppar fast starkare? Det är peppar. Slutgiftiga Vad svar. är en månlig? Nej. Jo, nej. Ja, det är det. Det är mitt sluttgiftiga svar. Okay. Det, det, det är korrekt. Det de letade efter var alltså vilken stad i Sydamerika har samma namn som en stark kvinna? Och jag sa vad är en stark kvinna? Vad är starkare än peppar Fast det är ju peppar liksom <laughs> Tror jag <var> <laughs> okay. Det ger ditt halvt för det Okej eh, Okej, okay. okay, då tar vi en till eh, Melbourne eh, Ja, vad är uh, Australiens näst uh, största stad? Nästan rätt Vilken var den första staden på halvklotet som var för sommar i <laughs> Oh, ja det hade väl inte uh, Oj, oj, ska du få en fråga till här? Iron Jag Man. Sista då? Iron Man. Ja uh, vad är skittöntigt och rimmar på Nej, schicka. <skratt> <skratt> och rimma på Iron Man. <skratt> <skratt> det är helt korrekt. Så står det här. Yes. Nej, vilken superhjälte typ med röd och guldfärgad dräkt? Hulken, Captain America eller Iron Man? Då så. Ja. Ska vi tacka för oss? Eller, det var det. Ska vi bara skita i det? Nej. Vi säger så. Adjö. Adjö. Have a week.